Evite o luxo supérfluo, tudo que sobrecarrega o ambiente atrapalha a vida. Seja sóbrio e natural, o artificialismo distorce e causa fadigas inúteis. A sobriedade repousa o espírito e o corpo. Seja sóbrio e natural em tudo, desde sua pessoa até o mobiliário de sua casa. Quem pouco tem é que procura mostrar mais do que possui. Você jamais está abandonado absolutamente o pai não abandona ninguém ele veste de plumas multicoloridas as pequeninas aves enfeita de beleza e perfume as flores e não deixa morrer de fome nem os insetos nem os pequeninos vermes esteja certo não cai um fio de cabelo de sua cabeça sem que ele o permita confie no pai Você jamais está abandonado. Afaste de si o veneno da lisonja. Não creia naqueles que o elogiam sem motivos. Prefiro ouvir uma crítica honesta a um galanteio vazio. A crítica aos nossos atos poderá trazer-nos o alerta de que necessitamos para corrigir-nos. O elogio fácil nos amolece e ilude. E nada existe de mais frágil que uma criatura iludida a seu próprio respeito. Seja o mesmo, dentro e fora do lar, o lar é a sociedade em miniatura, a sociedade é o lar ampliado, num e noutra seja o mesmo, firme em sua palavra, seguro em seu pensamento, honesto em seus atos, calmo na confiança em si mesmo, o homem é o que é e a manifestação externa reflete o estado íntimo de nossa alma. Seja atencioso e compreensivo. Quantas vezes a pessoa que vem falar com você traz problemas recônditos, escondidos no âmago da alma? Mantenha-se sereno, você que já vislumbrou a luz do entendimento fraterno. Conserve seu equilíbrio quando alguém se apresenta perturbado. Seja atencioso e compreensivo. O mundo está repleto de enfermos e você tem saúde moral. Não procure evidência pessoal, reflita que, quanto mais exposto a visão alheia, mais se tornará alvo de ciúme e inveja. As vibrações negativas, mesmo que não lhe façam mal, positivamente, poderão cansá-lo no trabalho de defender-se. Procure agir discretamente, embora com firmeza, deixando que os vaidosos e vazios se exponham numa evidência de que você, certamente, não necessita para brilhar. O vidro comum brilha muito ao sol, mas o brilho do ouro está escondido no cofre. Nem por isso valerá menos que o vidro. Não esteja ansioso e preocupado para não atrair moléstias para o seu corpo. A ansiedade é um fator bioquímico que influencia as secreções glandulares, produzindo demasiada adrenalina, que estimula e exagero o sistema nervoso. Daí a enfermidade é apenas um passo. O nervosismo prejudica fundamentalmente a saúde. Portanto, não seja ansioso. Faça constantemente afirmações positivas de saúde e mantenha-se calmo e sereno.